פרק י"ד ויהי היום, ויאמר יונתן בן שאול אל הנער נושא חיליו, לך ונעברה אל מצב פלשתים, אשר מעבר הלז, ולאביו לא הגיד. ושאול יושב בקצה הגבעה, תחת הרימון אשר במגרון, והעם אשר עמו כשש מאות איש. ואחיה בן הכי טוב, אחי אי כבוד,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 השן האחד מצוק מצפון מול מכמס, והאחד מנגב מול גבה. ויאמר יהונתן אל הנער נושא חיליו, לך ונעברה אל מצב הערלים האלה, אולי יעשה אדוני לנו, כי אין לאדוני מעצור להושיע ברב או במעט. ויאמר לו נושא חיליו, עשה כל אשר בלבביך, נתה לך. הנני עמך כלבביך. ויאמר יהונתן, הנה אנחנו עוברים אל האנשים, ונגלינו עליהם. עמקו יאמרו אלינו, דומו עד הגיענו עליכם, ועמדנו תחתנו, ולא נעלה עליהם. ועמקו יאמרו, עלו עלינו ועלינו, כי נתנם אדוני בידינו, וזה לנו האות. ויגלו שניהם אל מצב פלשתים. ויאמרו פלשתים, הנה עיוורים יוצאים מן החורים אשר התחבאו שם. ויענו אנשי המצבה את יונתן ואת נושא חיליו. ויאמרו, עלו אלינו, ונודיע אתכם דבר. ויאמר יונתן אל נושא חיליו, עלה אחריי, כי נתנם אדוני ביד ישראל. ויעל יונתן. על ידיו ועל רגליו, ונושא חיליו אחריו. ויפלו לפני יונתן, ונושא חיליו ממוטט אחריו. ותהי המכה הראשונה, אשר היכה יונתן ונושא חיליו כעשרים איש, כבחצי מענה צמת שדה. ותהי חרדה במחנה, בשדה ובכל העם, המצב והמשחית, חרדו גם המה.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 אחר אבי את הארץ, ראו נא כי אורו עיניי, כי טעמתי מעט דבש הזה. אף כאילו אכול אכל היום העם, משלל אויביו אשר מצא, כי עתה לא רבתה מכה בפלשתים, ויכו ביום ההוא בפלשתים, מי נכמס איילונה, ויעף העם מאוד, ויעת העם אל השלל. ויקחו צאן ובקר ובני בקר, וישחטו ארצה, ויאכל העם על הדם. ויגידו לשאול לאמור, הנה העם חותם לה' לאכול על הדם. ויאמר, בגדתם, גולו אלי היום אבן גדולה. ויאמר שאול, פוצו בעם, ואמרתם להם, הגישו אלי איש שורו ואיש סייהו. ושחטתם בזה ואכלתם, ולא תחטאו לה' לאכול אל הדם. ויגישו כל העם איש שורו וידו הלילה, וישחטו שם. ויבן שאול מזבח לה', אותו החל לבנות מזבח לה'. ויאמר שאול, נרדה אחרי פלשתים לילה, ונבוזה בהם עד אור הבוקר.